Annarkabli Riddarar Róhans Myrkrið þjættist Þeir lögðu þókun að baki sér inn í skóginum og með fram fölum bökkum andvinjarfljóts en yfir þeim var himnin heiður og stjörnum bjartur Vaksandi tungl var á svifi í vestri og klettarnir vörpuðu kolsvörtum skuggum Nú komuður undir klettabelti og urða draga úr ferðinni því að slóðin var ekki lengur auðr rakinn. Hálsar Eminmúla teygdust frá norðri til suðurs í tveimur hnökróttum hryggjum. Vesturhlíðir þeirra voru brattar og torsóttar en austurhlíðarnar ávalari og skornar sundur af smágiljum og skorningum. Allar nóttina klönggruðst félagarnir þríru þetta hrjóstruga land, seliust upp á brún fyrsta hryggjarins, þess stærra og örðu svo að láta sér sígum klettaklungur neður í myrkur hildjúps en byggðótts dals hinn megin Þar kvíldi þér síð skammastund í náttsvalanum áður en dagur lipnaði Tungli var þá fyrir löngu síðað bæki brúnum en stjörnur glitruðu enn skert yfir höfðum þeirra því að fyrsti áróðin var ekki enn reysin að bæki þeim yfir dimma hæðina En nú komst Aragorn í vanda. Slóð Orkana hafði vissulega leið hér niður í dalinn, en eftir það kvarf hún. Í hvora áttuna finnst þér líkleira að þeir hafi stemmt, spurður Legolas. Norðrobógin styrstu lei til Ísangerðis, eða skildur hafa beigta af í áttuna til Fangors, eða hefur verið ákunast að þeirra eins og þú hugðir eða skildu er snúa aftur söður á bóginn að endvötnum. Ég trúi því allaveg ekki að þeir fari söður yfir endvötn. Að hverju sem þeir annars leita, sagði Aragorn. Þá var ég róhönnum eða vald Sarumans stóru aukið eða þeir dyrðust að fara styrstur leið yfir jóvellina. Leitum því heldur norður á bóginn. Dalurinn lá eins og grýtt, trekt á milli hinna tvekja, hryggjóttu hálsa og svo lítill sitrandi lækur liðast innan um stórgrýti í dalbotninum. Stórklettur knafti við þeim á hægri hönd. Til vinstri gráar, hlýðar, en dimmar og skuggalegar í næturhúminu. Þeir heldur förinni enn áfram um mílu leið í norður. Aragorn var stöðugt og höttu honum eftir einhverjum ummerkjum að beigja sér niður og krjúpa til jarðar ef hann sæi einhver spori degjum rásanna og gilljanna inn í vesturhrykinn. Legolas var því góðan spöla undan. Allt í einu hrópaði álfurinn upp yfir sig og hinnir komu hlaupandi til hans. Við höfum þegar dreyjuð upp nokkra af þeim sem við eltum sagði hann. Sjávið! Hann benti niður fyrir sig og nokkrar þústir sem þeir höfðu ímynda sér að væru aðeins grá klettabök undir hlýðinni. En vera skrokkarhúöld Þar lágu döiðir Fimm orkar Þeir voru skornir svöðusárum Og marðir hörðum höggum Tveir afhysaðir Jörðin var blöyt af dökku blóðið þeirra En stöndu við frammi fyrir ráðgátu Saði Gimli En ekki verður úr henni lesið Nefna við dagspyrtu Og svo lengi getum við ekki beðið Hvernig sem við lesum úr henni Hlýtur hún að gefa okkur einhverja von Saði Legolas Óvinnir orka eftir að geta orði bandamenn okkar. Ég hafast einhverjir við hér í þessum hæðum? Nei, svaraði Aragorn, og jó jóherrarnir koma að hingað aðeins endrum og eins og hingað er enn lengri lei frá mínast týrið. Helsmætti ímynda sér að veiðið flokkur manna hefði verið hér á ferð af ástæðum sem okkur er ókunnugt um, þó er það harla ólíklegt. Hvaða skýringu hefur þá á því, spurði Gimli. Hugsast gæti að óvinnirinn hafi haft óvinninn með sér? Þeir sem hér líkja fallnir eru allir norður orkar komni langt að. Engin hinna föllnu er stór orki undir þeim óvænjulegu merkjum sem við sáum áður. Ég higg að misklíð hafi sprottu uppmiðlið þeirra. Slíkt er ekkert fátíkt með að lesa illþýðis. Ef vill hafa reyfist um það hvaða leiðskildi fara. Nefna deilan hafi staðið um fangana, sagði Gimli. Skulum aðeins vona að þeir hafi ekki líka litið sitt endadægur hér. Aragorn grannskoðaði jörðin á stóru svæði allt um kring, en fann engin frekari ummerki um bardaga. Þeir heldur svo áfram förinni. Þá var austur heimin að lýsast og stjörnur að fölna meðan morgun gráminn tók völdin. Nokkru norðar komu þeirra svo lítill í skoru þar sem lækjars bræna fjall niður í flúðum og vindingum og hafði skorið sér rás í klettana niður í dalinn. Þar ógst á lítið kærri í gilinu og smá grásblettir á bökkunum Miki var, rópaði Aragorn Hér eru við loksis komnir á slóðina sem ég hef alltaf verið að leita upp eftir rásinni Þessa leið hafa orkarnir farið eftir innbyrði steilur sínar Nú fór eftirleitundum að meða betur áfram þegar þeir komu á slóðina Það var engu líkara en að þeir væru hressir og útkvildir að værum nætursöfni það sem þeir stikluðu og stukkumill í steina Þeir komist loks upp á brún og að jafnskjótt stóð vindurinn í hárðeira og þandi út skikkjurnar, svalur vindur dögunnar. Þeir sneru sér við á brúninni og horfðu handan árinar til fjarlæra núpa. Dagur reis í loftkostum upp á himinin, mjó sólaröndin gegðist yfir akslir svartra fella. Við framað á til vestus lá heimurinn kyrr, formlaus og gráur, en jafnvel meðan þeir rendu sjónum yfir hann, byrjiðu skuggar næturinnar að greiðast í sundur, og að litinnir að lifna á landinu grænkan fór í flóðbylgju yfir víðar róhansléttur það lísti á kvítum þókutjásum í árdölum og að langt til söðus þrjátíu vekur vegar eða lengra gnæfðu í bláma og purpura hinn háu kvítufjöll það var sem þau hæfust í loftkendar vítir upp í heiminin með mjaltkvita tinda að íklæðast róða morgunsins Gondor, Gondor rópaði Aragorn Óskar vildi ég að ég lítið á herri hamingi tíð, en leiku leið mín þó ekki söðu til þinna björtu ströma. Ó Gondorland við fjörð og fjöllin heið, þar vestan náttin blés og bjart fjölljós á silfur meið, sem gullir regni fylkiskarði og fornri sagna öllt, og stoltumúrar kvíti törn á tign og völd. Ó Gondor fær vort kyn að sjá þinn silfur meið, Mön vestan nátt þá blása og ní við fjörð og fjöllin heiz. Höldu nú áfram, sagði hann, og rændi augum úr suðrinu móti vestri og norri þanga sem leiðin lá á framundan. Varla voru þeir félagar komnir upp á hrygginn, þar en jörðin hverðist neður í brattan við fætu þeirra. Um 20 fæðmum fyrir neðan sig sáu þeir breiða hyllu ganga fram í egg, semur lauk í þverhnýftum hamri. Austurveggir ró hans Þar lauk minn múlunum og grænar víðóttur jómerkur tóku við og tegðust út í fjarskan. Sjáið, hrópaði Legolas og bentu upp í fölan himininn fyrir ofan þá. Þarna er örnnin en hann flýgur afar hátt. Nú verðist hann hverfa hérðan og aftur til norðurs. Hann fer með örraða. Sjáið. Nei, kæri Legolas, augum mín fá ekki grengt hann, sagði Aragorn. Hann lítur að fljúa hærra ofur hæðum. Hvaða erindi skildi hann eiga eða væri sami fuglin og ég áður kom auga á? En sjáðu, ég sé annað nær og miklu brýtna, þar er einhver reyfing úti á sléttunni. Þar er fjöld á ferð, svaraði Legolas, og fótgangandi, en ég fæ ekki greint staka úr hverjir þeir eru. Þeir eru líka margar vikur vegar í burtu að minnstakosti tólf, en annars er örðugt að meta fjarlæðir á sléttunni. Hitt virðist mér, sagði Gimli, að nú þörnust við ekki lengur slóðar til að fara eftir. Komum okkur sem bráðast niður á vellina. Þú eifast ég um að við finnum nokkra hraðfærarri leið en slóðu orkana, ansaði Aragorn. Nú elduð er óvinni sína í dagspyrtu. Það mótti á sjá að orkarnir höfðu ekki dreigið af sér á hlaupunum. Við og við funduð er í eldingunni ymsa lausamunni sem hinir höfðu lósað sér við og kastað frá sér eins og burðarskjóður undan matarbyrðum skorpur af hörðu grábrauði er ripna svarta skikju þungan járnældan skó sem hafði sýnilega klopnað á grjóti þeir fyldu slóðinni lengi eftir brún fjatsins norður á bógin þanga til þeir komið að djúpri gjá sem vatnsfall hafði skorið í gegnum klettana og fjallfossin með eðandi vatnanið ofan í heiltýpið en sjámátti grófrispað einsti í þræðar sig eftir þröngum skorum eins og bratta þreipastalla niður á jafnsléttuna. Þegar þeir höfðu högt niður brattan, kom sléttan á mótið þeim og umvaðið á grósku. Allt gras í óvalla svall um undir hlíðum eminmúla eins og grængólandi haf, og fossin sem steftist fram á brúninni hvarfnæstum samstundis í dýjathikni með heilu breyðónum af vatnakarsa og öðrum vatnajurtum og er heyrðu aðeins örlítið seytla í undirdjúpum vatnsins eins og í grænum neðarjaragöngum eftir aflýðandónum neður í endali í fjarska. Nú var eins og er hefðu horfið úr kulda haustríkisins hátt uppi á fjallinu. Hér var loftið mikra og hlýrra og lagðið að því daufa angann. Líkt og vori var í strax farið að láta sér bæra og safin byrjaður að streyma út um stöngla og lauf. Legolas dró andan djúft að sér Líkastur manni sem teigar stórum af svalalind eftir þyrkingslega dvöl í eiðumörk. Ó, það er græni ilmurinn, sagði hann. Hann er betri en nokkur svefnkvíld. Bræðu nú og sprett. Hér mega léttir fætur hratt hlaupa, sagði Aragorn. Eftir vill hraðara en járnskættir orkar. Nú er komið tækifæri til að stytta bylið. Þeir runni á staði einfaldri röð, líkastir blóðhundum og slóð, og ur augun þeirra brann ákafin. Neiðurtróðin slóð orkana stóð nú bent í vestur. Þið fagra grasi óvalla var bæði bælt og slitið og sörgað að förðeira. Allt í einu gaf Aragorn frá sér óp og meindu til hliðar. Stansið, sagði hann, kom ekki strax og eftir mér. Hann beigði snöggla til hægri burt af megin slóðinni. Því hann hafði séð stök fótspor líkja til hliðar burt frá hinum. Það voru spor eftir einhvern berfættan en þeir náði ekki langt því að brátt komu orkaspór á eftir þeim og síðan víslust þau og eittust undur öllu trampinu en það sem þessi spór enduðu löyt Aragorn niður og tók eitthvað upp úr grasinu síðan kom hann tilbaka já, þá liggur það ljóst fyrir sagði hann, þetta voru greinilega hoppítaspór ég til víst að það hafi verið spór pípins hann er á minni og sjáu hvað ég fann Hann hélt einhverjum smágerðum hlut uppi svo að það glampaði á í sólskininu. Það líktist helst beikilaufi nýsbrotnu úr brummi og virtist svo fagurt og óvennilegt þarna langt úti á trjálausri gresjunni. Spenna af alvarskikju, rópuðu Legolas og gimli nærri einum rómi. Eigi falla lauf Lóriens lands til einskis, sagði Aragorn, og hér er lauf sem fjall ekki á neittni tilviljunn. Því var varpa niður til merkis fyrir þá sem á eftir fyldu. Ég held að pípinn hafi stokki beinlinis í þeim tilgangi út fylkingunni. En þá er hann að meista kosti enn á lífi, sagði Gimli. Og þá hefur hann heldur ekki mist stjórnar hugar og handa. Það er upparvandi fyrir okkur. Við veitum þá ekki eftirfjör til einskis. En við skulum þá vona hann hafi ekki orðið að kaupa þessa dyrsku sína of dýru verði, sagði Legolas. Komum nú, höldum áfram. Svo hugsun eina þessir ungu vinnur okkar síður reknir áfram eins og sauðir kremur hjarta mitt Sólin kleif sína bauðleð í hátu stað og hallaði síðan hægt ofan af himninum Þunn ský bar upp úr bakkánum í suðri og tvístruðust í vindinum Svo seg Sólin til veðar. Skuggarnir risuða bakið þeim og tegður langa arma úr austrinu En áfram héldu veru ótröðir eltingunni Eitt dagur var liðinn frá því bor á og enn voru orkarnir órávegu á undan þeim. Nú hæfði er heldur enga yfirsýn yfir, yfir sléttuna til að leita þá uppi. Þegar náttskjukarnir svifu aði, dokaði Aragorn við. Þeir höfðu aðeins hvílst tvisar skamma viðtöl allan daginn og höfðu frá því í dögun farið 12 vikur vegar frá austurveggjum. Nú er erfitt að ákveða sig sagði hann. Eigum við að fá okkur nætur kvíldið að hvergi að láta linna og flengjast áfram á eintómi viljathreki og líkamstyrk? En ef óminutin tefja sig ekki á kvíldum, muni fara langt fram okkur, meðan við bælum grasið, sagði Legolas. Víst munum jafnil orkar þurfa á kvíld að halda, sagði Gimli. En á það er a líta, sagði Legolas, að það maður einstæmi heita að orkar hætti sér í för yfir opnar víðóttur í dagspyrtu. En það hafa þeir nú gert og sínir að þeim þykir mikið við liggja. Svo mikið að ég sé enga líkur á að þeir muni tefja sig á kvíldum að næturlagi. En ef við ferðumst að næturlagi, geti við tínt slóðera, sagði Gimli. Slóðin er þráð bein, beir kvarki til vinstrinni hæri, svo langt sem augum mín fá séð, sagði Legolas. Kann vera að ég geti leitt ykkur eftir beinni línu, ásvann því sem hugur býður í myrkrinu og reynt að halda meðum, sagði Aragorn En ef fláum aðeins afbraut eða þeir af einhverjum ástæðum sveigðu þá gæti að tafi okkur fram í dögun áður en við fyndum slóðir aftur Og enn kemur fleira til, mætti Gimli Við sægjum aðeins í dagsljósi ef fleiri spór lægir til hlýðar ef fangi hefði sloppið eða verið tekin útur og færðu til dæmis til östurs að mikla fljótinu og í áttuna til Mordor myndi við missa aðeim ummerkjum og aldrei til þess vita Rétt er það að vísu, saði Aragorn En ég þóttið sjá að verksummerkjum eftir átökin að kvítendu orkarnir hefðu orðið yfirsterkari Enda stefnaði er síðan ræklegt til Ísangerðis Það ber þess einmitt órækast vitni að höfbó mitt var rétt Samt er ógættilegt að reyða sig til fulls á það ráð, saði Gimli Hvað er þangi slýppi burt frá þeim? Fyrir í dag hefðu við mist af hliðarsporunum sem leytuði að álvanælunni eða myrt hefði verið af nóttu en á móti því kemur að orkarni verða varari um sig eftir það atvik, auk þess verða fangar þeir á orðni þreytari og óárænari sagði Legolas Því verður nú ekki um frekari undankomuð vera að ræða nema fyrir okkar tilsnilli við vitum ekki enn hvernig við eigum að frelsa þá en að því kemur heldur ekki fyrir en við dröngum þá uppi en þá er komið að því sagði Gimli sem ég verð að játa að þótt ég sem dvergur sé seinþreyttur á löngum ferðalögum og hafi síst minna útalt en aðrir af minni þjóð skorti mig þreyt til að hlaupa í einum spretti og linnu löst alla leið til Ísangerðis. Hjarta mitt svíður af logandi heift og helst vildi ég ekki unna mér neittna língindar að nú verð ég hvílast til að geta haldið áfram af endunýðari orku með nýjum degi og æskal nokt til næðis njóta Ég sagði einmitt að nú biði mín erfið ákvörðun, sagði Aragorn. Hverja skulu nú verða málalykktir þessara umræðu? Þú ert leiðsomaður um okkar, sagði Gimli, og kant vel til eltingar þittir að taka ákvörðun. Hjarta mitt brínir mig á að halda áfram, sagði Legolas, en við verðum að standa saman og þú mun ég hlýta þínu ráði. Þeir fáiu ákvörunavaldið heim sem illa hefur reinst og óverðskuldað, sagði Aragorn. Alla tíð síðan við sildum Argonata hliðið hafa ákvarana mínir leitt til bölvunar svo þagnaðan og starði í vestur og síðan í norður inn í fallandi húmið langa stund Við munum eiga halda förinni áfram í myrkri, sagði hann að lókum Ég hef vel einhverjum forast áhættu að missa slóðinni eða einhverjum þeim ummerkjum atvika sem gætu haft þýðingu ef tónli lísti bjart mætti notast við það en það verður ekki lengi á lofti og er auk þess nýtt og byrtudauft Þar við má bæta að traf skiggir fyrir tungl, möldraði Gimli. Ó þa vildi ég að drottningin hefði gefið okkur ljósi sem hún fekk fróða. Þess verður sjálfsagt meiri þörf, þar sem hún konði fyrir, saði Aragorn. Hann ber ábyrð að sjálfum leiðangrinum með að við sinnum aðeins minniháttar hlutverki og öllu þeim stórmerkjum sem nú er að gerast. Eftir vill hefur þessi eftir fyrir okkar verið vonlaus frá upphafi sem engin ákvörð mín fær Nýja bætt úr. En nú hef ég tekið ákvörðun og nótum þá samkvæmt því tíman sem allra best til kvíldar. Hann varp sér flötum til jarðar og sopnaði næstum samstundis. Enda hafi hún ekki komið blundur og brá, brá því um kvöldið í skugga tól brandís. En svo vaknaði hann morguninn eftir fyrir dögun og reis á fætur. Gimli svað þá enn værum svefni en Legolas var að fótum og starði til norðurs inn í náttmyrkrið, íhugull og þögull eins og ungur trjástofn á líknir í nótt. Þeir eru nú langt, langt undan, sagði hann dapurlega og sneri sér að Aragorni. Ég veit fyllilega með sjálfum mér að þeir hafa ekkert hafið för sína alla nóttina. Aðeins hraðflegur örn fengi nú dreigi þá uppi. Engu að síður skuli við halda eftirförinni áfram, saði Aragorn. Svo kraupa hann neyðu til að vekja dverkinn. Vaknaðu, við verðum að halda áfram, sað hann. Blóðslóðin dofnar óðum. En það er enn kólniða myrkur, saði Gimli í svefnróunum. Ekki einu sinni Legolas fengi neitt sé til þeirra, þó hann stæði uppi á háum hóli fyrir en sólin rís. Ég er um að þeir séu hornir mér sjónum hvort sem er undir sól eða mána, svarað Það sem sjónin bregst býr jörðin yfir ritnesku, sagði Aragorn. Skildi slétt ekki stynja undan höttöfum löppum þeirra? Hann laðist á grúfu á jörðina og þristi eira að grásrótinni. Hann lá svo lengi reyfingalaus að gimli var farin að halda að hann hefði dottið aftur út af. Það glitti í dögunina og brátt færðist yfirð á grá skýma birtingar. Loksins reis Aragorn upp og sá vinnir hans að andlit hans var föllt og tekið og svipur hans áhyggjufullur. Hljómur jarðar er myrkur og rugglingslegur, sagði hann. Ekkert rærist á landinu í margra mílna fjarlæð út frá okkur. Fótatak óvinanna er döft og fjarlægt. En því hærra deynur hófatækið. Nú ráma mig í að ég heyrði það jafnvel í söfninum er ég lá á jörðinni og það vakti mér órólega drauma. Hestar á þeisi ferð langt í vestrinu og nú fjarlægast þeir okkur út í buskan og ríða í norð Ég skil ekki hvað er að segja þið á þessu landi. Komum okkur strax á stað, sagði Legolas. Þannig hófst þriðji dagur eltingarinnar. Alla stundir hans frá morgni til kvölds voru þeir á ferðinni undir skýjum eða steikjandi sól og gáðu sér engan tíma til að æja. Stundum skálmandi áfram, stundum brugður og skokk og hlaup eins og engin þreita geti slögt brunaeldin í brjóstið þeirra. Þeir töluðu fátt en þókuðust áfram yfir víðar auðnitnar og álfaskikkjur þeirra í feluleitunum runnu saman við bakgrunn grágrætnar gresjunar. Jafnvel í svalri síti í sólinni hefðu aðeins álfa auðgu geta greint á fyrr en komið var alveg aðeim. En engum beindu þeir hugunum í þakklæti til Lóriens drottningar fyrir vegabrauðið, lembasið, því að er gátu auðveldlega fengi sér byta að því, jafnvel á hlaupunum, og þannig endur nýði orku sína. Allan daginn lág slóð óvinna þeirra þráðbeint áfram, stefnan var í norðvestur, áðans að taka nokkurn sveig nýja hlýðarbeigu. En þegar dagur var aftur að kvöldi komin, nálguðust þeir endálösar trjálösar hæðir eða hjalla, sem tóku við hver af öðrum eins og herðakistlar á hæðabölum framundan. Slóð orkana varð ógreinilegri jafnframt því sem þeir sveigðu aðeins til hægri inn að hlíðunum þegar jörðin harnaði og grasi varð sneggra. Í fjaska til vinstri mótti sjá silfraðar kvíslar entvatna eins og rákýr í grænar gólfóðir. Engi lifandi vera sástar á sveimi. Oft undraðist Aragorn það að þesskildi hvergi og allri þessari gróðusælu víðóttu verð að vara við skepnur nýja menn. Bústaði Jó herranna Róhana voru á vísu margar vikur vegar í burtu til suðurs undir skógi vexnum á sum kvítu fjalla sem nú voru hulinn þoku og skíum en áður hæfði er þá beitt stóðum sínum á austuremstrum og taliðar austasta hluta Róhan þar höfðu heyrðingar líka oft verið að sveimi og búði í tjöldum og búðum jafnvel að vetralagi en nú var eins og allt landi væri autt og efir því grúði þögn sem þó var engin friðarinn skjöf. Í rökkrinu námu er enn staðar. Nú hafðu þeir 2 tvisasinnum tólf vikur vegar efir slettur róhans og vekkir eminmúla voru hornir sem skuggi í östrinu. Það er rétt glitti nýjan í nýjan mánaði þókutrafi, hann týrði aðins og stjörnur voru huldar slæðu. Ég sé eftir öllu þeim tíma sem fer í kvíldir og meðri leið okkar sagði Legolas, orkarnir hafa óstöðvandi geist langt fram okkur eins og lúbarðir áfram af sveipum Saurons. Hrættastur er ég um að þeir séu þegar komnir að skóinum upp í dimmar hæðirnar, jafnvel í skjól inná myndið trjána. Gimli beit á jakslinn, það er bitur endir eftir allar okkar vonir og erfiði, sagði hann. Já, kannski verður ekki mikið úr vonum okkar, samt gefst ég ekki upp. Heldur vona enna er erfiði verði ekki unni fyrir gík, sagði Aragorn. Úr því sem komið er, meigu við alls ekki víkja burta vegi. Samt er í sjálfur orðin bæði lúin og lerkadur. Það rendi augun tilbaka yfir leiðina sem höfðu komið úr austri. Eitthvað meira en lítið undalegt er á seyr í þessu landi. Ég hef þögnina, ég hef torttryggi jafnvel fölan mánan. Stjörnundar eru líka svo döyvar og ég mann varla eftir því að hafa áður orði svo lemagna ætti í fjallar ekkur aldrei að verða og allra síst ef hann ættir að rekja máða slóð. Ég skil ekki þann skefjuleys viljakraft sem kemur fram í ótrilugum hraða óvin okkar. Og mér eru hins vegar einhverjar hömlur svo eðum við kemur þessi ómrænilega þreyta þó öllu fremur í hjarta mér en í limum. Það er undanlegt, sagði Legolas og ég fundi fyrir þessu sama alveg síðan við komum niður af emínmúlum. Það er eins og viljins ég ekki fyrir aftan okkur til að kvetja okkur áfram, heldur að fram að verðu það sem að myndar einhverja fyrirstöðu. Hann sveipaði hendi yfir Róhansland til rökkursins í vestri undir mánasíðinni. Hér er Saruman að verki, muldraði Aragorn. Hún skal þú ekki takast að hrinda okkur af höndum sér, en við verðum enna að búa til hvíldar. Því jafnil tunglið ætlar að breiðast okkur og fela sig á bak við skýr. En norðarabógin höldi við enn áfram ferðokkar milli hæða og fenja þegar nýr dag úr rís. Enn sem fyrr var lekolas komin á róla undan öllum hinnum og kannski hafðan heldur ekkert þurft að sofa. Vaknið, vaknið, rópaði hann. Róðir og himni og óvæntir atbyrði munu gerast undir laufþækki skóarins. Hvort við verða vondir eða góðir veit ég ekki. En hitt veit ég að við munum aldrei víkjast undan þeim. Á fætur, á fætur! Henni spruttu á fætur og þurftu engan undibúning, hendur tóku þegar á rás, smán saman nálgóðustir hæðirnar og komu að þeim stundu fyrir hátegi. Undir hlýðarnar voru grænar en hófust upp í nætt að sem lágu í norður. Hér var landið þurft og grasið snögt, en þó var kvós á hann um tíu milna belti milli fjalls og fljóts og mótti greina þar þéttar breyður af rauðreyr og sefi. Vestan undir síðstu bölum hálsanna var stór ringur í jörðina þar sem grásrótin hafi verið rifin og tætt og tróðin af þungum fótum. Þaðan hófst orkaslóðin aftur og stendi áfram til norðurs meðfram þurrum undirlíðum hálsanna. Aragorn nam staðar og granskóðaði öll ummerkinn. Hér hafa þeir leið um hríð, sagði hann, en ég sé að fjörin eru orðin okkur gömul. Hrættur er ég því um að grunur hjartaðins hafið reynst rétturlególas. Ég vildi ætla á að liðin séu 3 dægur, þrissarsinnum tólf stundir, síðan orkarnir stóðu þar sem nústöndu við. Hafið síðan haldið áfram á sama hraðanum, ættur að hafa komið að jæðri fangorn um sólalagi gerkvöldi. Ég kem ekki að eiga á neitt til norðus nýja vestus, nema endáleysa grassflákana sem renna saman í móðu fjaskans, sagði Gimli. Gætu við sé til skóarins ef við klifurum hér upp í hæðina? Nei, hann er enn allt og langt undan, sagði Aragorn. Ef ég mann rétt, munnur sér hæðarhyggir tegjast átta vikur vegar eða meira til norðurs. Og síðan tekur við til norðvesturs, výlendi, um fymtán vikur vegar í viðbót til upptaka endvatnar. Nú þá er ekki annað að gera en stauta áfram, sagði Gimli. Þá geta fætur mínir gleymt öllum vegarlindum, en auðveldar að væri mér um gang ef mér væri léttara undir hjartarótum. Sólin var að setjast þegar þeir nálgust síðustu töl hæðana. Klukkustundur saman höfðu þeir þeista áfram linnulaust, nú var farið að draga úr hlauparhraða þeirra og gimli orðin hókinn í baki. Víst eru dvergar hardugluru til vinnu og þrautsegi til ferðalags, eða þeir megin að setja sér fasta ætluna verk og ákvöruna stað, En þessi endalösi eltingarlegur út í bláin fannst honum tilgangslaus, jafnfram því sem vonin dobnaði í brjósti hans. Aragorn hélt sig fyrir aftanan þungbúin og þögull, löyt niður við og við til að skoða eitthvert fótspor eða annað fari í jarðveginum. Legolas 1 var alltaf jafn léttfættur. Það var eins og fættur hans kæmi valla við grassið og hann skildi aldrei neinn spór eftir á jörðinni. Húnu næði næringin af vegbrauði álfanna og gat hvena sem var sopnað ef sepskildi kallast því hann kvildi hugann einfaldlega með því að hverfa inn á svið álfdrauma, jæfnileg meðan hann gekk opnum augum í ljósi heimsins. Skreppin úr snöggvast upp á þennan græna hól, sagði hann. Hinnir fylgdi þreytule og eftir honum stöluðu upp hallan þar til þeir komu upp á toppin. Hæðin var ávöl og kringlulaga en berangustleg. Hún stóð nokkuð afsýðis eins og nisti útverður hæðadráðana. Sólin hneig og skuggar kvöldsinn sveipu landið líkt og tjald fjalli. Þeir stóðu þar svo yfirgefnir í gráum heimi án forms eða fjarlægða. Aðeins var sem grillti í norvestri í eilíti dýpri dimmu móti deyjandi dagspyrtu. Svokufjallin og skógin undir rótum þeirra. Hér er ekkert sínilegt sem gæti á nokkuðn hátt leiðbind okkur, sagði Gimlið. Ennir að því komið að við þurrum að stanna mást til kvíldar og láta náttmyrkrið yfir okkur ganga, og nú þykir mér farið að kólna. Já, vindur stendur og norður í beint frá fjallafreðanum, sagði Aragorn, og fyrir dögun mun hann snúast í austrið, sagði Legolas. Látum okkur kvílast og missum ekki móðin. Morgundagurinn býður okkar óræður en oft finnast ráðundir rísandi sól. Og jæja, þrjár hafa sólir risið á leið okkar á þess að leggja okkur minnsta lið, sagði Gimli. Nóttin var hrollköld. Aragorn og Gimli sváu órólega en í hvers skipti sér þeir vöknuðu, sá er Legolas standandi yfir sér eða hann reykaði fram og aftur rauglandi látt fyrir munni sér á alvatungu og þegar hann söng var sem blikaði bjartar stjörnur í svartri himinkvelmingunni fyrir ofan. Þannig leiði nóttin. Allir voru þeir vaknaðir og fylgdust með sólarukkomunni hvernig dögunins mán sem blættu upp á himinin, beran og stískafinn. Þar til sjálf sólröndin gægðist upp, föll en skörp. Vindur var á austan og allri móðu á burtusvift. Víðottan lá döflit fyrir fótum þeirra í skerandi byrtu morgunsins. Til austus blöstu við þeim vindbarðar róhansheiðar sem þeir höfðu áður séð á siglingu sinni niður eftir fljótinu mikla en til landnórður skrúði dimmur fangorn skóur en tíu vikur vegar í burtu með skuggsælu lögþæki sínu en fjærri hluti hans hvarf út í bláman en lengra sáu er líkt á svífandi og gráu skýi alhvítan með þedras hinstatind þóku og út úr skójunum sáu er entvötnin vella á móti sér hér fjalluðu þau þröng og ströymhörð og bakkarnið með djúpum geilum og slóð orkana liðaist niður frá hæðanum í áttin að áni Þegar Aragorn stóð nú þarna og rendi sjónum eftir slóð orkarna niður brekkutnar að endvötnum og þaðan í áttina skóinum, sá hann allt í hennu eitthvað bærasti svo skugga lengst úti á gretni gresinni, örlítin döyvan blett. Hann varpað sér til jærðar og lagði ákaftur hlustir. En Legolas stóð uppreittur yfir honum, skygði fyrir skær alfa augur með fíngerri hendi og brindi sjónir svo hann sá annað og meira en skugga eða blett Því hann sá greinilega rittara og ferð örsmáa í fjarskanum heilan flokk rittara og glampaði morgunsólin á spjótsótun þeirra svo myndi á blík smástjörnu handan jaðra mannlegrar sjónar. Og enn fjæra bakið þeim greindi hann örmjóan reykjastrók liðast upp í loftið. Það rýtti þögn á öðri sleftunni. Gimli heyrði aðeins þitt vinsins í grasinu. Rittarar, rópaði Aragorn og spratt á fætur. Heill herskari rittara kemur þeisandi á fótfráum fákum í áttina til okkar. Réttir það, sagði Legolas, eftir því sem ég best fæ séð eru þeir hundra og fimm saman. Hórðeira er ljóst og spjótin björt eins og blík af smástjörnum í hvarfi sjónvítar. Fóringiðeira er hinn mesti raumur. Aragorn brosti við. Snör eru snaps augu, sagði hann. Egi er orð á því gerandi, fjarlæðin var aðeins fimm vekur vegar. Fimm vikur vegar eða ein gerir engan mun, sagði Gimli. Við komumst hvort sem er ekki undan þeim og þessum bera breyðvangi. Egu að býða þeirra hér eða halda áfram för okkar? Býðum þeirra, sagði Aragorn. Ég er orðin þreittur og eftirför okkar farin út um þúur. Og svo verið sem aðrir hafi orðið undan okkur því að þessi rittarar reykja slóðu orkana til baka. Má vera þér stingi að okkur einhverjum tíðindum eða spjótsottum, sagði Gimli. Ég er einið þrjá tóm og en enga hoppita, sagði Leikolas. Ég sagði heldur ekki að ég vænti góðra tíðinda, sagði Aragorn. En hvort sem við hlýðum til þeirra góðra eða slæmra, býði við þeirra hér. Félagat er þrýr mjökuð sér ofan af hæðartopnum, það sem þeir blöstu og berlega við sem auðveld skotmörk gegn fölum himninum og ég heldur niður norðurlíðina. Neðarla í slakkanum námiður staðar, vöfðu að sér kupplónum og sátu í hnipri í fölnuðu grasinu. Tími leið þungt og silalega. Það var aðeins blæra vindi eins og til að þreyfa fyrir sér. Gimli var órólegur. Veistu nokkuð um þessa rittara Aragorn? spurði hann. Megu vera undið að búnir að þeir drepi okkur? Ég hef dvalist með að þeirra og þekkið þá vel, svaraði Aragorn. Er eru stór og ein þykkir, en um leið þó góð vilja er, örlátur jæmt í huga sem hönd. Jarvir, en þó ekki grimmir. Vitrir en ólærðir, skrefa engar skræður en kyrja kvæði eins og þeir voru sungin fyrir dímdagrin. En ég veit ekki með vissu hvað hér hefur verið að gerast að undanförnu, né hvað afstöðu jó herrarnir hafa nú tekið til svikarans Sarúmans og ógnarinnar frá Sáróni. Þeir hafa nú um langan aldur verið góðir grannar og vandamenn gondorbúa. Þóðir séu af öðru bergi brotnir. Endur fyrir löngu leyti jarlinn ungi þá hingað úr norðri og eða er einna skildastir bárðungum á dal og byrningum í skógi. En það eru margir hávaksnir og bjartleitir garpar líkt og rittar að róhans. Svo mikið er víst að ættið verða fáleikar á milli þeirra og orka. En Gandalfur vekaði einhverjum orðrómi um að þeir væru orðnir skattskildir mordor, sagði Gimli. Ég trúi þín og ekki fremur en mora mýr gerði, svaraði Aragorn. Við komumst ári langt og líður sanna, mælti Legolas. Þeir nálgast nú ófluga. Loks fór jafnvel Gimli að heyra úr fjarska hófota kestana. Rittararni virtust rekja slóð orkana aftur og bak og fyldi henni nú upp frá Entónni og nálguðust hólinn. Þeir þeystu yfir eins og stormurinn. Nú káðu við hrópverra, skipanir í kallmáliðum rómi yfir vellina og skindilega kom öll fylkingin æðandi á fullri ferð svo undir tók. Þeir fremstu sveigðu hjá kvolnum og beindu fylkingunin suður á bógin undir vesturlíðum hæðana. Á eftir þeim kom öll runan, samfæld röð, brinju klædra rítara, hraðfara, glampandi, feingstafafagrir á að líta. Þeir reyðu voldu um strýsfákum, þungbyggðum en hvatfættum. Það glitti í gráan hárafeldera, sýtt takli liftist og bylgjæðist af ferðinni. Faxi strýlaði röð fléttunhúta eftir stoltum makkanum. Og reyðmennirn hæðið þeim vel. Þeir voru hávaksnir og limamiklir, hárið fagurlega hörgult flætti undan léttum stálhúmu þeirra og bylgjæðist í löngum fléttum aftur yfir herðarnar, alvarlegir en vökulir og svip. Þeir höfði hendi sér langsbjót með eskiskeftum, en steindum skjöldunum höfður brugðið yfir akslisér við belti báruðið langsverð, en gljáfægðir brinstakka þeirra námu við knið. Þeir reyðu framhjá í tvöfaldri röð og þó þeir virtust vel á verði sífald að reysa sig upp í ístöðunum og kveimandi í kringu sig, komur þó ekki auða á hérna framandlegu þremininga sem sátu þar reyfingalössir og fylgdust með þeim. Næstum öll reyðfylkingin var farin framhjá þegar Aragorn reyð skyndileg á fættur og kallaði hári rötu. Hverjar freknir nemið þér úr norðri rittara Róhans? Það var með ólíkindum hvers nögt viðbræð þeir tóku og hvers narlega þeir stöðuðu sína, Sneruði þeim við og komu til tilbaka. Áræðin við var litið myndu er víðan hringu utanum þá félaga, er rýðandi og fullri ferkringu þá svo að byli minkaði stöð út. Aragorn stóð á meðan þögull og reyfingalös en hinnir sáttu kyrrir og byðið þess með skelfingu hvað verða vildi. Áður þess að eitt orðn ég merki heyrðist starnamdist þessi flokksreið þar sem rittararnir hafðu þjætt hringin, freyndu að þeim fjölum og beindu að þeim heilum skói hvassra spjóta í hverfingu en sömur í bóvapnaði rittarar hafðu lagt ör á streng. Þegar allt var aftur orði kýrt reylogs einnirra þá sem fyrir þeim var fram úr Hann var mjög hávaxinn, bar höfuð og herðar yfir alla hinna. Og aftur af hjálmi hans stóð skúfslóði líkastur takli á hesti. Hann reyð hesti sínum fram þar þeir spjótsóttur var aðeins um fetti framar brjósti Aragorns. En Aragorn bliknaði korkinni blánaði. Hver er og hvert er erindi þitt hér? spurði rittarinn og talaði á samstungu vestanmanna í sama blæ og tónfalli og bor á mér gondormaður að þið talað. Ég kallast stígur, svaraði Aragorn. Ég kom norðrinu og er á orkaveiðum. Rittarinn steig á bakið hæstunum, hann fekk öðrum spjót sitt, dró sverð og slíðurum, stilti sér upp anspænis alagorni og vilti hann vandlega fyrir sér, en með nokkrum undrun og sveip. Loks tók hann aftur til máls. Ég fyrstu hélt ég að þú varir sjálfur orki, sagði hann, en nú sé ég að svo er eigi. Þetta móti verist þú furðu fáfróður um orka, eða þú ætlar að veiða þá með þessum hætti fótgangandi. Þessir voru óvænalega hræðskreiður og vel vopnaðir og auk þess svo margir að þú hefur sjálfur brótt orðið bráðirra eða þú hefur nokkuð tíman dreyið á uppi. En þú ert líka meira en lítið óvænalegur stígur. Svo virti hann fjallarekkan fyrir sér snörum augum frá hverli til ilja. Ekki er þetta neitt mannlegt nafn og en síður undarlegur íklænaðurðinn. Hefur þess bróttu upp úr grasinu? Hvernig gastu falist svo sjónum okkar? Eru þau kannski álvar? Ekki ég, svaraði Aragorn, en einn okkar er álfur, hann er legulas úr skóaríki álfa í hinum fjarlæga myrkviði. En leið okkar lágum Lotflóri og gjafir og góðvildrottninga þeirra fylgja okkur. Rittarinn leið nú áða með enn meiri furðu svip, en jafnframt færðist meiri harka í augnaráð hans. Það er þá rétt að drottning ríki yfir gullinskói, eins og fornar sagnir herma, sagði hann. En fáur muni losna úr álaga fjötrum hennar að því er sagt er. Nú eru undarlegi tímar, en eði njóttist líkrar velvildar hennar eru þið vísast fjötrungar og fordæður eins og hún. Þar með bindi hann köldum sjónum að legolasi og gimla. Hví mælið þið svo fátt þér þegindur, spurði hann. Gimli stóð á fætur og var snuggur í honum. Hann stóð gleiðum fótum og hélt fastum aksarskaft sitt og svörtu augu hans skutu gneistum. Seðið mér fyrst þitt nafn, prosahöðingi, og ég mjög segið er mitt og bæta við því sem mér býr í brjósti, mælti hann. Það þykir góður að manna síður, sagði rittarin og starði niður á dvergin að gest komundur fyrst á sér deili. En samt skal ég engan því leina að ég er jómar, svonur jómundar og að nefndur þriði marskalkur reyðmarkar. Þá vil ég byggja þig, Jómar, sonur Jómundar, þreyði margskálkur af reyðmörk, að hlýða á viðvörun mína, gimlis, sonar dverg sinns glóa, að við þafa ekki óviturleg orð. Þú leiðir að fara ítlum orðum um þá sem eru betri en nokkur hugsunðinn getur náðið yfir, og eina afsökunðinn er fávísi. Þauðu Jómars skutu gneistum og kliður fórum róhansréttaranna og þeir þrengdu sér nær og óthöðu spjótum. Ég gæti högg við að hausinn með skekkinu og öllu saman dvergu sæll. Ef þú vildi gjöra svo vel að standa og ofalítið herra upp úr jörðinni. Þauðt í Jómari. En hann stendur ekki einn, sagði Legolas og spendi bóasinn og lagði ör á streng hraðar en augu á festi. Þú erir allur áður en það högg fjalli. Jómar reyti hátt upp sversitt og það hefði getað farið á verri veg. Ef Aragorn hefði ekki, snari snúningum, hlaupið fram og bori hendur á milli. Ég byrði forláts, Jómar, rópaði hann. Þú þyrftur að vita hvað það baki býr til að skilja hvernig þú reytir félaga minn til reiði. Við viljum róhann ekkert illt, mér neynum sér þar búa, hvorki mönnum mér hestum. Viltu hlýða á sögu okkar áður en þú lætur sversvæki dinja? Vist skal ég það gjöra, svaraði Jómar og létt sverði síga. En faran gestir á reyðmörkinni ætti að sína meiri skinnsemi og hóværð á hættutímum. Og fyrst vil ég gera þá kröfu til þín að greina mér frá réttu nafni þínu. Býtu hægur, áðreinni geri það, vil ég ganga og skugga um og beða því að greina mér frá hverjum þú þjónar, sagði Aragorn. Ertu vinur eða óvinur Saurons myrkrahauðingja af Mordor? Ég þjóna einungis merkurheðingjánum þjóðanni konungi þengilsinni, svaraði Jómar. Við viljum enga hlýni sína myrkra apli svörtuslóða í fjarska, en eigum heldur ekki opnu stríði við Sérta og flótt á undan honum væri þér því hotlast yfirgefa þetta land. Nú stær ég vandraði að okkur úr öllum áttum. Okkur er ógnað, en askin þess eins að mega lifa í friði og fá að vera frjálsir eins og hingað til. Við viljum fá að halda okkar eigin hlut og ekki lúta neinum útlendum herrum góðum nýja íllum. Á betri tíð búðum við alla gesti velkomna en nú að hættu tíð fá margir óbóðni gestir að finna fyrir því að við getum verið skjótráðir og harðráðir. En nú vil ég líka fá svör. Hverjir eru þið? Hverjum þjónið þið? Að hverra fyrir mælum stundið þið orkaveiðar á okkar landi? Ég þarf ekki að vera upp á neitt komin, sagði Aragorn. Þó ég elti uppi hiski sárans hvert um lönn sinn að fer fáir daulegra manna þekki að þekkja jaf miki til orka og ég ég stunda ekki veiðir á þeim af slíkum vannmætti af því að ég, ég teljið vænleg að vænlegt til árangurs heldur af því að ég átti ekki annars úrkosta kosta ill sem ég nú elti rændi tveimur af vinum mínum þega svo á stendur mun heslus maður verða stunda eltingu á tveimur jaf og þarf ekki að beiða hann til að fara í slóðina. Hann mun heldur ekki kasta tölu og óvinnina utan með sverði, og vist er að ég er ekki voplaus. Aðsvo mæltu varp Aragorn staknum aftur um herðar sér, og að alfa slíðirinn glömpuðu þegar um þau og dró út hið bjarta blad Andurils og lístið að því sem logablossa. Elendill, hrópaði hann, ég er Aragorn, sonur Arathorns og gengund rýmsum nöfnum, sem Elessar, Álfsteinn, erfing í ísildurs elindinssonar af Gondor Hér lyfti ég sóma sverða sem áður var brotið en nú var svoðið á ný Stendur með mér eða á móti Veldu skjótt Gimli og lekolas horfi furðu losnir á félagsinn því að þeir höfðu aldrei áður séðan í þessum ham Það sem allir líkansvöxtur hans hafi þannist út meðan Jómar virtist hafa skroppið saman Í leifandi hans greindu þeir nú skyndilega sama valdið og þeir hafðu áður sér í steingerðum risastuttum konungana. Og rétt sem snöggvast fannst leikulasi hann hjæpil greina hvítan logabauk sem blikaðum enni Aragons eins og skínandi korona. Jómar hrökk undan og brá fyrir skyndilegir lotningu í svipans. Stolt augu hans urðu allt í einu undirleitt. Sannlega eru þetta furðutímar, myndir að hann, sagnir og dreimsýnir spretta leifandi úr grasi. Svo tók hann sig á. Segðu mér herra, mælti hann, hvað kallað þið hingað? Og hver var merking hennar myrku orða draumvísunnar? Langt er nú síðan borumýr dimntórssonur laða stað til að leita svara en hersturinn sem við ljæðum honum sneri við mannlaus. Hvaða úrlust berð þú okkur úr Að eins úrlustnir ólíkra valkosta, sagði Aragorn. En þér er óhætt að berð þau orð þjóðani konungi þengilsinni að hann mun ekki fá veikist undar styrjö annarkvort með sauróni eða á móti hónum. Hún mun koma hart við daglegt líf allra og fáur muni halda eigum sínum en um þau stórmerki muni við ræða síðar. Ef aðstæður leifa það muni líka sjálfur ganga fund konungsikkar en nú er ég miklu vandræðum og byrð ykkur hjálpar og þá ekki síður upplýsinga. Eins og ég áður sagði, eldu við slóð orkaflokk sem nam á brott vinni okkar. Hvað geti þið sagt okkur á þeim? Að þið þurfi ekki lengra leita, svaraði Jómar, við stráfældum orkana. En hvað var þá vinnu okkar? Við fundum engan nema orka. Það er meira lagi undanlegt, sari Aragorn. Gengu þið vandlega í valinn? Voru þar engir náir nema af orkum? Þeir sem við leitum að eru þeim alls ólíkir, ákvæðlega smágerðir, síndust börnum líkastir í ykkar augum, berfættir en í gráum kupplum eins og við. Það sáust engir dvergan í börn, svaraði Jómar. Við töldum nákvæmlega allar þá földnu og hýrtum allt að þeim, svo hlóðum við hræjunum upp í kost og brendu þau eins og okkar er síður. Það rýkur enn úr öskunni. Við erum hvorki að tala um dvergan í börn, sagði Gimli. Vinir okkar voru hobbítar. Hobbítar, svaraði Jómar. Hvað er nú það? Það er undarlegt heiti. Undarlegt heiti fyrir undarlegt fólk, sagði Gimli. En okkur er mjög antum þá. Nú skildist mér á því að þið Róhann hefðu heyrt drömmísuna sem allir slíku uppnámi í mínas týrið. Ég henni var minnst á stöttlunga. Þessir hoppítar eru einmitt stöttlungar. Stöttlungar, frópaði Rittari einn sem stóð við hlið í Ómars og fóra hlæja. Stöttlungar. En þeir eru nú bara ævinn til að vera úr söngvum og barnaþulum úr norðininu. Hvort eru við stættir í góðsögnum eða grænum grundum jarðar og það á hábjörtum degi? Á því þarf ekki að vera svo mikill aðskilnaður, sagði Aragorn. Hér stöndu við í leifanda lífi en eftirkomundurnir munnu flytja góðsagnir og þölur af okkur þegar þar að kemur. Grænar grundir, segir þú, en þær koma líka fyrir í þóðu nú tróðu þær tám í björtu dagslausi? Tími líður ört, sagði Samir Riddari á að taka frekar mark á orðum Aragorns. Við verðum að hraða för okkar heim og leiðherra. Skilji nú þess að eftir hér í ímyndunum sínum. Eða bindu þá og leiðin þá fyrir konungin. Rólegur Jóðan, ansaði Jómar og eigin tungu. Skildu með einan eftir með þeim stund. Segðu Jóreyðinni að skipa sér aftur í röð og búa sér undir að halda áframferðinni niður með endvötnum. Jóðan kvarf burt müldrandi og gaf hinum fyrir mæli. Fylkingin vék skipuleg undan og skildi Jómar einan eftir með þeim þreminningunum. Öll frásögnin Aragorn er harla undanleg, sagði hann, en ég trúi þér. Mér merkur menn erum sannordir og því er heldur ekki auðveld að blekja okkur. En þú hefur ekki sagt okkur allan sannlingan. Vilti því ekki nú undir fjögur augu greina mér ítalegar frá erindi þínu svo ég geti betur átt af mig á hvað mér ber gera. Ég laði fyrir mörgum vikum á stað frá Imladrisdal, eins og þið kallið hann í Sagnasöngum, svaraði Aragorn. Með mér var á heimleið borumýr af mínast týrið. Ætlið mín var að fylgja sinni dindhórstangar til að hjálpa þjóðunni sem var í listhörf í stríðinu gegn Sáruni. Fleiri voru í förunitu okkar sem hefðu öðru hluturkja gegna, sem ég get nú ekki greint frá. En Gandalfur gráði var fyrir okkur. Gandalfur, hrópaði Jómar. Gandalfur Gráhamur er vel þekktur hjá okkur á reiðmörkinni en ef ég má varaði við vegur nafn hans nú ekki lengur sömu velvild og opnar engar dyr að hásvæti konungs. Gandalfur hefur verið tíður gestur í landi okkar í minni núlifandi manna. Hann hefur komið hingað að vild, árlega eða með margra ára millibilli en þar er eins og í slóð hans fylgi ættið undanlegir atbyrðir sem við segja hans ég íllra heilla vættur. Eitt er víst Það sér hann kom hingað í sumar er eins og allt hafið að færi úskeiðis. Réttum þar þær mundir uppháust vandraði okkar við Saruman. Fram að tíma höfðum við liti á Saruman sem er ráðhóllan við nokkar en þá kom Gandalfur og var okkur við því að hann undirbyggi stríð við okkur frá Ísangerði. Sjálfur sagðist hann hafa verið inninlókaður sem fangi í orðanka og aðeins loppið þaðan við ítlan leik. Hann skoraði á okkur að breyða skjótt við og lysina sér við að yfirbuga en þjóðan sinti því engu svo hann snöytað á braut. Tala ekki hátt um Gandalfi Eiruð þjóðans. Hann er sár reyður honum, því að gandalur valdi sér til ferðar fák þann sem kallast húnfaxi og er dýrmætastur allra stóðhesta hans fremstur Maranna sem einungis konungu reyðmerkur má ríða. Því að forfæður þess hesta hestakins var henni voldu í fákur í alls konungs sem kunni mannamál. Fyrir sjö nóttum sneri húnfaxi aftur heim En reyðu konungs hefur ekki lægt því að nú er hann orðin svo ódæll að hann vil engan mann týðast. Jæja, svo hún faksi hefur rata sína leið hingað alla leið úr norðrinu, sagði Aragorn, því að það slefti gandalar honum lausum. En því er nú meður að gandalar mun ekki ríða honum framar, hann rapaði niður í myrkru djúp moríja námana og snýr aldrei aftur. Það eru þungbæra fréttir, sagði Jómar. Það minsta kosti fyrir mig og marga aðra sem eru sama sinnis. En víst ekki fyrir alla eins og þú myndt brátt verða áskynja eða þú gengur að fund konungs. Víst eru það hörmulegri tíðindi en nokkur í þessu landi fær skilið þó kannski finni þeir ekki af alvöru fyrir neyðinu og þjáningunum fyrir síðar þegar líður á árið, sagði Aragorn. En þegar stormenni hverfa af sviðinu verða smámenni að taka við. Síðan var það með hlutskipti að leiða hópin útur moriðja og langalegi þaðan. Við komum þá f Og kynntust þar ymsu, sem sem vildi fá upplýsa þig um, áreðn og lætur oftar óvarleg orðun það falla. Og þaðan sildi við margar vekur, vegar, neður miklafljótið, alltaf rárósi. Og þar fjall barumýr og varð að láta lífið ennmitt fyrir þeim orkum sem þið hafið nú stráfælt. Skelfing er að heyra öll þessi válegu tíðindi, rópaði Jómar í ángist. Mikill harmur er að falli þess manns í mínas tírið og meðal okkar allra hann var mikill sáttar maður, allir undu hún góðs orðstýrs. Hann kom sjaldana heimsækja okkur á mörkinni því að hann var mest upptökin af styrjöldum og östurslóð. Samt hef ég hitt hann. Mér fannst hann bera meiri svip af örgerja sonum Jarls en seinlandum mönnum Gondors og að hann var mikið höfingi efni þjóðarsinnar þegar hans tími kæmi. En við höfum engar fregnir enn fengið að þessum vábresti frá Gondor. Hvenar fjalli hann? Nú er fjórðið daguð frá hans aldur til að, ansaði Aragorn, og síðan að kvöldið þess dags höfði verið á ferðinni út frá skugga tól brandís. Fótgangandi, rópaði Jómar. Já, eins og að sérða okkur nú. Undurnar blik yfir óskillanlegum stórmerkjum færðist í augu Jómars. Stígur er ófullægjandi heiti yfir son Aragorns. Flýgur, myndi ég fremur nefna þig. Fýlitt afrygg ykkar þryggja eftir að lofsingja í hverjum hásætisall. Fjörtíu vikur og fimm vegar hafið þið stikað út fótgangandi áður en fjórðadegi líkur. Já, Harger er stopn elendils, það má nú segja. En herra minn, held hann áfram, hvað viltu nú að ég geri? Mér ber að hraða för aftur til þjóðans konungs. Ég varð að tala vallega í áhert manna minna, satt er það að við höfum ekki enn ofnbjörlega lísti yfir stríði við myrkaveldið enda það krunga sumur krákuráðum í konungsera. En stríðinu verður ekki forðað. Við eigum ekki draga okkur út úr hinnu forna bandala yfir Gondor. Svo lengi sem þeir geta haldið upp merkjum eigum við að styðja þá. Það er mitt ráð og allra sem ég er fylgja. Sjálfur ber ég ábyrð á sem þreyði marskalkur og því valdi hef ég beitt til að safna saman öllum hrossastóðum og hyrðingjum og hjörðum þeirra vestur yfir endvötnin. Svo hér eru aðeins eftir skildir, fáanir verðir og njóksnarmenn. Gjaldi þá engan skatt til Saurons, spurði Gimli. Nei, það gerum við ekki og höfum aldrei gert, svaraði Jómar, og að sem bloss í augu hans. En óhróður þann hefur áður borið að eyrum mér. Fyrir nokkrum árum vildi höfðingi myrkraveldis Óðþús kaupa af okku hross og bauð til að greiða offjár fyrir þau, en við höfnuðum því að þeim forsendum að hann myndi nota hrossin til óheilla verka. Þá sendi hann orkaflokka sína stað til að ræyna hestum og fór er þjósshendi um stöðin, að veldu einkum úr blakka hesta. Svo að nú eigum við fátt eftir í þeim lit. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því hver mjög við hertum baratu okkar við orkana. Nú höfum við hins vegar mestar áhugir af Sarumani. Hann hefur líst yfirraðun sínum og illið maður alla mörkina og síðan hefur stríð svo mánuðum skiptir staði við hann. Hann hefur ráðu til sín sem mála leiða bæði orka, úlfriða og illmenni og jáframt hefur hann lokað sangunguleið okkar út um lagðina svo nú er að okkur þrengt bæði úr austri og vestri. Ílt er að eiga í væringu við slíkan óvinn sem er slægur og harskettur og getur með galdri brugðið sér í margra kveikinda líki. Sáttir að hann sé hér ofta sveimi líki öldungs í köbli og með hettu, ekki óað þekkur gandalvi, meðan hann var enn á meðalokkar. Það er eins og flugumenn hans smjúi gegnum alla varnargarða og illir að hóta hrækamar hans nýta himiloftin til að fylgjast með öllu. Ég veit eigi hvernig þetta allt fer og mér bregstur kjark. Því að stundum virist mér jafnmeðla handbendi hans ég ekki aðeins að finna í ísangerði. En þegar þú heimsakir salkonungs, myndu sjálfur komast að raunum það. Viltu nú ekki koma með mér? Mætti ég ekki vænta þess að þú hafir verið sendur mér til hjálpar og tíma ef að senda og neyðar? Ég kem strax og ég get, svaraði Aragorn. Æ, komdu nú þegar, baði Jómar myndi erfingi elendils geta orðið til styrtar jördlungum og erfiðin tímum. Nú eru orðust að þegar hafinn á vesturemstrum og ég að við munum býða þar hnekki. Ef ég á að segja þær eins og er, fór ég án heimildar konus í þennan norður leiðangur og meðan er höll hans líkt varinn. En njóttarmenn bári mér bóðum það fyrir þremur náttum að stóru orkaflokkur rytti sér leiði yfir slettuna frá austurveggjum og þar í hópi væri að finna, sögðu þeir nokkra sem bæru kvít merki Sarumans. Þar var að því komið sem ég ótaðist mest, bandalæmiðli orðanka og myrkravirkis. Ég taldi því svo mikið líka við að ég laði tafalösta stað með jóreið mína, eigin engasveitt, og við dróum orkanna uppu um náttmál fyrir þeimur dögum réttu í aðar endskóar. Þar settu við um þá herkvíum nóttina og réðumst til allugu í gerdögun. Þar misti ég 15 menn og 12 hesta því miður að því að orkarnir reyndust miklu fleiri en við höfðum búist við. Þeim hafði bæst mikill lýðsökin austan um mikla fljót og má greilina sjá slóðirra sem þaðan komu dálitlu norðar. Og en komu aðrir út úr skóginum, þeir voru háorkar eða úrúkar og báru skildi með hvítri hönd ísangerðis en þeir eru miklu kraftúri og hættulegri en mennjulegri orkar. Hvað sem því líður unni við bögaðum og stráfældum þá, en við höfum tafist um of. Meiru þörfu fyrir vopnfæra menn í suðri og vestri. Við líðum nú ekki slást lið með okkur. Við eigum auka hesta eins og þið sjáið, þar mun sverðið fá nægur hudverki gegna. Já, ekki myndi okkur heldur veita af öksi gimla eða boga legolasar er vildu fyrirgjá mér vannhugsuð orð mín um skóardróttinguna. Ég kastaði bara frá þeim hugmyndun sem eru við líð í landinu og tek réttum lærdómu um hana glöðu geði. Ég þakkair þín góðu og drengilegu orð, sagði Aragorn, og það veit hjarta mitt að helst vildi ég kjósa að koma með þér. En ég get ekki braugust vini mínum meðan nokkur von leynist. En það er engin von, sagði Jómar. Þú finnur vini þína hvergi á norðummörkinni. Þú segir það, en hitt veit ég með vissu að þær eru hverkið að baki mér. Undum órátt vitnismerki um þá ekki óskammt frá austurveggjum. Það sýndi okkur óvígendi að annað er að var þá enn á lífi. Allarleiðina frá veggjum og norðurum hæðirnar höfum við ekki fundið nokkur minnstu merki um að er hafi skilist frá hópnum, hvergi neina hlýðarslóð eða frávik í hvora áttuna sem væri og þá varði rættvísi mín til lítils orðin ef mér skjöplaðist þar. En hvað heldur þá að gæti hafa orðið að þeim? Ég veit það ekki. Ég ímyndaði mér kannski fyrst að þið hefðu drepið það og brent með orkonum en þú þvert ekkur svo kraftulega fyrir það að mér dettu það nú ekki lengur í hug. Þá geti henslátti mér koma til hugar að þeim hefði með einhverjum hætti verið laumað inn í skógin og þá áður en þið reyður til allauðu. Já, eftir vill áður en þið umgrinduð óvinnina. Geturðu fórt ekki fyrir að nokkur hafi þá getað sloppið úr greipum ykkar? Já, það geti svari fyrir að engin orki hafi komist undan frá því þeir komist í sjónmál við okkur, sað Og eftir það er útilokað nokkur orki hef getað sloppið í gegnum ringin, en hitt veit maður aldrei hvað alvar gætu gert. Venir okkar voru í samskonar alvastakk búnir og við, sagði Aragorn, og því komuð ekki auða okkur þó í albjörtu væri. Já, því var ég búin að gleyma, sagði Jómar. Og ég ætti að láta það mér að kenningu verða að maður ætti aldrei að segja aldrei og aldrei að fortaka fyrir að eitthvað gæti gerst, allar síst innan um öll þessi undur. Það er engu líkara en allur heimur sé á göflunum gengin Á völlunum leiðast alvar og dvergar, fólks greppur í heimsóttir skóðdráttningarinnar og lifiða af og aftust nýtt til orustu sverðið sem eitt sinni var brotið, sem forfeður okkar báru endur fyrir löngu þegar þeir komu ríðandi niður á mörkina. Hvernig getur nokkuð maður lengur dæmt um það hvað er rétt og hvað er rangt á slíkum förðu tímum? Eins og menn hafa alltaf reynd að dæma um það, sagði Aragorn. Þið góða og illa hefur ekki breyst síðan á gæraldum, nýða heldur er hér rétta breytilegt meðal alva og dverga eða manna. Það skilta hversu eins að reyna að greina hér rétta, jæmt í gullinskóginum sem í heimahúsi. Vístu það rétt sem þú segir, hann sagði Jómar. Nú er svo komið að ég hef ber enga tortirni lengur til þín, nýða get haft neitt að móti viðbröðunum sem hjartað myndi bjóða sjálfum mér. En það er nú svo að ég er ekki frjáls að því að gera hvað sem Það er brot á lögum að leifa ókunnum að rása að vildum land okkar, fyrir sjálfur konungur hefur veitt þeim umfyrrarétt. Og einnig þeim fyrirmælum er nú framfyllt að meiri hörku á hættutímum. Nú hef ég beðið þeim að koma með mér af fúsum og frjálsum vilja, en þú hafnar því. En óskemmtilegt teki mér að hef ég allauku hundraða gegn fáum þremur. Að varla ásvú lagagrein þó við um þessar aðstæður, mælti Aragorn. Ókunur er ég engin því að ég hef áður komið í þetta ríki og þá oftar en einu sinni og þeist með rittarsveitum um grundinnar þá undir öðru nafni væri og í öðru gerfi. Þig hef ekki áður fyrir heitt, til þess er þú of ungur, en skipst hef ég á orðin við jómund föðin og sjálfan þjóðan þengilsun. Aldrei hefði neitt konungu þessa lands til forna hamlamanni í því lúturki sem ég nú gegni. Skilda mín er svo auðljós að halda áfram eftirleitinni. Vita skaltu það Jómundarssonur að stundin eru upp runnin að taka afstöðu, veittu okkur liðmið því að láta okkur löysa og hinn bó ég inn getur í framfýtt lögunum en hættir við að þá muni minna koma til liðvesti okkar í stríðinu eða við konung þinn. Jómar þagði við um stund svo tók hann aftur til máls. Báður eru við hart kerðir af tímalesi, sagði hann. Rittaraflankur minn eða í eftir að halda áfram förinni og eins og með ykkur að með hverri stund sem líður minka vonir y Þið verður ákvörðin mín þessi Þið skuliðu vera frjálsir ferða ykkar og meira en það þegar ég mun ljá ykkur hesta Eins vil ég aðeins byrja ykkur þegar leyti ykkur líkur hvað hún ber árangur eða ekki verði að loa mér að snúa við með hestana yfir endvönt til metútseld Hásalarþjóðans konungs í Edóras Þannig getiði best borið þess vitni fyrir konungi að ég hafi metið það rétt að ykkur var í treystandi Hér leggi sjála mig undir, það kynna að kosta mig lífið að ég treysti á ykkur. Breiðist mér nú ekki. Því máttu treysta, svaraði Aragorn. Það fór undurna kliður um rittaraflokkin og margir urðu brúnaðungir og fullir efasemda þegar Jómar gaf fyrirmæliðum að fáskildi hinn um ókunnulöysu hestana. Tóð dyrðist Jóðan einn að gaggrinni þá opinskátt. A mætti að vísu réttlæta það að fá einn hestin þessum konungi Gondorþjóðar sem að þykist vera sagði hann en hvenar hefur da heyrst að dvergur fengi hest af mörkinni til reiðar Það hefur sjóssagt aldrei til þess komið svaraði Gimli en hafi engar ágerðir því það mun heldur aldrei gerast ég kís freimur að ganga en setjast upp á slík ferlingi En þú kemst ekki hjá að ríða eða þú tefur fyrir okkur sagði Aragorn Komtu Gimli vinurinn minn og ég skal reiða fyrir aftan mig sagði Legolas Þar með leysist allur vandi og þú þarft hvorki að fá leðan hest nýja óttast hann Tendur var fram stæðilegur steingrár gæðingur handa Aragorni og hann steg á bakunum Hann heitir Hasufel sagði Jómar Meði hann berði vel og til betri gæfu en Gárúlf fyrir húsbóndasinn Komið var með minni hest en einþikkan og ofsafingin til Legolasar sá kallaðist Arot eða Hrafari En Legolas bað á taka af honum bæði hnakk og bestli Ég hef enga þörf fyrir það, sagði hann, og hoppaði litilega upp á færileikin og öll til gerðist hraðfari hinn gæfasti og létt vel að stjórn tók af stað og beiði til hlið eftir merkja orðum Þannig var aðferð alvað við öll dýr Gimla var svo lyft upp á hestina baki vinnarsíns og ríkjælt sér í hann Fó síst betur um hann á hestbaki en sóma gamban og báti Farðu vel og meiru hafa upp á því sem þú leitar kallaði Jómar til Aragorns komdu aftur til okkar eins fljótt og getur svo ég megun þaðan í frá samhentir láta sverðin galla vist mun ég snúa aftur mælti Aragorn og ég eftir að láta til mín heyra bætti Gimli við það er ekki enn gert út um þetta með Galadriel drottningu og mér langa til að kenna er að tala betur um hana hver veit, sagði Jómar Svo margt kostulegt hefur komið fyrir upp á síðkastið að það er svo sem ekki útilóka ég fá að heyra lofgjörðum fagra frú undir elskandi axarhöggum dvergs. Farið allir vel. Þar með skildustir. Og það fær voru hross róhanna. Þegar Gimla var skömmu síðar hortum öxl var rittraflokkur Jómas þegar að hverfa við röndt. En Aragorn leit ekki aftur, hann hafði augun sem lýmdi slóðina með er þeistu áfram, stundum beigði hann höfuði niður með makka hasúfels til að sjá sem best. Brátt komið er fram á bakka endvatna og sáu þar hina slóðina koma og saminast þeirri fyrri eins og Jómar hafði sagt frá. Hún kom úr austri yfir hæðirnar. Þar steig Aragorn á baki til að rýna í jörðina svo stökk hann á bak og reyna okkur spölu östur á bógin móti hinn í slóðinni en hér seti hliðar við hana og geti þess að spilla henni ekki með hóaförum. Aftur fóran á baki og rannsakaði jörvegin var þar á vappi fram og til baka til að skoða öll versummerki. Fátt verður ráðið á spórunum, sagðan þegar hann kom til baka. Meinslóðin er öll tróðin af hófum hestana þegar rittarætnir sneru til baka en þeir hafa áður farið nær áni í eftirförinni. Hliðarslóðun austanað er hins vegar fersk og greinileg. Ég leitaði sérstaklega því hvort þar nokkur fótspor sem stendu í hinn áttuna til andvinnfljóts og gekk úr skugga um að svo var ekki. Nú verðum við að ríða miklu hægar og vera vel á verði um það hvort nokkur slóðið að stök fótspor svegi út af til hvar að hliða sem er. Hér fer orkornum að vera ljóst, að þeim sé veitt eftirför, og þá er hætt við að þeir hafi reynd að koma fengum sínum undan, áðreðnum er náð. Þeir reyðu áframundir skýju um himni. Gráleitar skýjatjásur komu lásvífandi austan af heiðanum. Sólin var hölin mistri. Þeir nálguðs mán saman viði vaksnar hlýðar fangornskóar og sló dimmu yfir hann eftir því sem sólin lækkaði á lofti. Hvergi sáu er nokkur minnstu spór út frá meinslóðinni, hvorki til hærinni vinstri en komu að stöku orkum sem hæðu dottin niður dauðir á hleipum og stóðu grá örvar út úr baki þeirra eða hálsi loks þegar dagsbjörtan tók að dofna kom meira skóar jáðrinum og þar í opnu rjóði milli ystu trjánna fundu þeir útbrunninn bálköst og var askan enn heit og ósandi við hliðina á ánum var heill haugur af hjálmum og brynjum klofnum skjöldum og brotnum sverðum bógum og gaflokum og hverskins öðrum íbúnaði. Á miðjusvæðinu hafði verið reistur upp stöyr og það stungið á spík drísilhausi með klopnum hjálmi, en þó mátti enn greina á honum kvíta handarmerkið. Lengra úti á bakkanum þar sem endvönt streymdi út úr skóarjæðrinum stóð haugur. Hann var alveg nýhlaðin og klæturlausu torfi. Allt um kring var reist upp og raða 15 spjótum. Aragorn og félæranst höfðu þó ekki lengi þar, Heldur sneru aftur inn á valinn, ég leita versumerkjum, en nú fór að dimma, en það kom í kvöld, þygt og þokudrungað. Um náttmál höfður ekki ennfundi nein ummerki káts eða pípins. Við fáum ekki meira að gert, sagði Gimli dapurlega. Við höfum orðið að glíma við margar ráðgátur sem hafa verið lagðar fyrir okkur, síðan við lögum á staðfrá tól brandýr, en þessi er þó svo erfiðesta sem við finnum enga löst náð. Ég hæðist mest að brend bein hoppítana liggi nú samhrærð innanum bein orkanna. Það verða fróða þungbærar fréttir ef hann verður lífs til að heyra þær. Og þá ekki síður raunalegt gamla hoppítanum sem býður okkar í Rófadal. Elrond var jafnan mótfallin því að hoppítanir fengju að fara í leiðungurinn. En Gandalur vildi það, sagði Legolas. Já, og hann ákvað líka að koma sjálfur með. Og samt var hann svo fyrsti sem fjall, sagði Gimli. Hara bráðstónum spáðánskváan, bætti hann við. En Gandalur byrði ákvæðin sína ekki einungis að forsbá um eigin öryggi eða annara, sagði Aragorn. Stundu þarf að velja hinn erfiða kost og hætta á það að lenda út í myrkvinnu. En nú vil ekki strax yfirgefa þennar stað heldur býða hér morgun skímunar. Nokkru handan vývællarins gerðu þeir sér náttból undir breyðleima tré sem líktist kastanýju viði, en bar þó enn mikið af brúnu laufi frá liðinu sum Handfingruð líktust þau löngum visnuðum höndum og það skráfaði dapurlega í þeim í náttkólunni. Gimli skalf, þeir höfðu aðeins eina ábreyðu með sér. Kveikjum upp eld, sagði hann. Mér er alveg saman allar hættur, ég kæri með kollatunum, þó orkarni flikkist aðeins þjætt og fyrildi að loðandi kerti. Og ef þessi eru vestalingshoppítar væri að villastu með skójunum, þá gæti verið eldurinn vísaðið um leiðina, sagði Leikólafs. En hann gæti líka dregið að eitthvað allt annað en orka og hoppita, sagði Aragorn. Nú nálgust við fjalla hér að svikara Sarumans og erum þar að við í jaðri fangorns, en sagt er að það geti verið bráðhættulegt að snerta trenið heim skógi. Þó kveiktu jóherrarnir hér mikið báli gær, sagði Gimli. Þeir hafa felt heilu trenið bálkostin eins og sjáum á, samt aftur er hér náttstæði í friði og öryggi að erfiði sínu loknu. "Æðer er þurs og margi saman í hóps," Aragorn, "og þurfu heldur ekki á óttast hendir Fangons, því að þeir koma hinga svo sjaldan og fara heldur ekki inn í skóginn. En þanga kann leið okkar að liggja, svo betra er að fara með gát: Höggum engin lifandi tré. Þæs gerist heldur engi þörf," sagði Gimli. "Rittararnir hafa skilið búta og spítur eftir út um allt, og einni er hér allstaðar nóga veistur viði. Að svo málttu fórna sækja brenni og var góðasta stund við að og kveikja upp." meðan Aragorn satt þögulli djúpum þöngum og hallaði sér upp á stóra trjástofninum en Legolas stóð einn úti á grundinni mændinni myrkra skugga skóarins löyt oflítið fram og hallaði höfði eins og hann var að hlusta eftir einhverjum hljóðum úr fjarska átt hafi dvergum tekist að kynda upp hjart bál og þeir félagarnir þókuð sér nær og settust í kringu það en dökka hættu klæta skuggamynd þeirra bara í byrtuna Leikulasi var litið upp í lim treðsins yfir þeim. Sjávið, sagði hann, treðis voru ánægt yfir eldinum. Ekki gott að segja hvort að var danskuggana sem vilti um fyrir þeim, en þeir félagar þóttust allir sjá að treða sveifla í greinanum til og frá og tegði fram eins og það vildi njóta elsins frá bálinu og efri greinarnar líkt slúttu niður, en brúnu laufin stýpnuðu og nuttuðu sér saman líkt á krokna loppur njóta hlýjunar frá logandi báli. Allt í einu dætt yfir þögn, en svo dimmur og óræður skóurinn rétt hjá þeim, gerði vart við nærveru sína, fulla af lendum tilgangi. Logs Legolas aftur til máls. Selaborn konungu tók okkur sérstaklega vara fyrir að fara inn í fangorn, sagðan. Veist hún okkur, Aragorn, hvaða ástæða var fyrir því? Og einni vittist boramýr hafa ímugust á skóinum. Ég hef hefði hértt ímsar sagnir af honum bæði Gondor og annars staðar Aragorn, En ef ekki hefði verið aðvörun Seloborns, hefði ég tekið lítið mark á þeim sem hverri annari mannlegri hérvillu þar sem sannri þekkingu líkur. Ég hafði einmitt ætlað mér að spyrja því sömu spurningar. En núr því að skóar álfur veit að ekki hvernig ætti maður að eiga svara við því? Þú erti við þörðlari en ég um heimsins lóðir, svaraði Legolas. Í mínum henginum hefði ekki eftir heyrt um þennan skó, nema fáin að fá söngba um ónódrýma sem menn kalla Endur Þeir eiga hafa búið þar endur fyrir löngu. En vístir að fangorn er æfa forn, ég fylg gamall á mæli álfa. Já, vístir hann gamall, saði Aragorn, sjálfsagt eins gamall á forni skóur við kumlhóla, en auk þess miklu víðóttumeyri. Elrond líkið þeim saman sem síðistu leifum hinn á óendalegu skóa að forndægrana, þar sem hinn er árbornu reykuðu áður en menn vöknuðu. Hittir víst að fangorn á sér mörg leyndamál, En þau þekki ég ekki. Ég kæri mig heldur ekkert að vita um þau, tók Gimli fram í. Mín vegna þarf ekki að veki upp neitt sem í fangonskói leynist. Þeir dróðu sér hlutum varstöðuna og lenti fyrsta vaktin á Gimla. Hinn er lögðust fyrir og sopnuðuna er samstundis. Gimli, umlaði þó í Aragorni, millir svefs og vöku. Varaði á því að hökva enga grein né kvist af lifandi trí í fangorn hugsaði heldur ekki maður safna visnum lurkum í brenni láttu eldinn heldur degja út vektu með hvenar sem þarf gerist þar með dattan út af Legolas láðar reyfingalöfs með spenntar greipar að brjóttu sér með opnum augumletan sér renna saman í brjótt lifandi nóttina og djúpan draumin eins og alvað er háttur Gimli sat í neypri við eldinn og rendi fingri íhugull um axaregg sína bakvið skráfaði aftur í trjáleifinu annars ekkert hljóð Skyndilega var Gimla litið upp þá sá hann rétt í ystu skímu eldsins hver gamall bóginn maður stóð og hallaði sér fram á stafsin umvafinn víðir í skikju á höfðinu hafði hann barðabreðan hatt sem hann dróðu niður fyrir augu. Gimli sprætt á fætur svo furðu lostinn og húnu láðist að rópa upp yfir sig þó að þeirri hugsun læti strax að honum að hér varði sjálfur Saruman komin og ætlaði að ná þeim á sitt vald Aragorn og Legolas rukkusamt báður upp á snöggum viðbröðum hans settust upp og störðu. Öldungurinn sagði ekkert og gaf ekkert merki frá sér. Sælfæðir, hvað getum við gert fyrir þig? spurði Aragorn og reis á fætur. Komdu og hlýjaðu þér við eldinn eða þeirri kalt. Svo gekk hann til mótsveðan, en þá hvarf gamlimæðurinn. Hann skildi engin versummerki eftir sig og þeir þorði ekki að leita hans inn í skóin. Tungli var sest, og það var koldið allt í einu rak legolas upp vein. hestarnir, hestarnir og það kom í ljós að hestarnir voru hornir þeir höfðu rifið upp tjóðurhæla og horfið út í buskan um sinn stóðu þeir félagar orðlausir og lamar yfir ógefinu sem eldið á hér stóðu eins og undir ufsum fangondskóar En ótalveikna vegarlindir aðskildu þá frá Róhansmönnunum sem virtust vera þeirra einu vinir á þessum hættustlóðum. Það sem þeir stóðu þarna þögulir, fannst þeim líkt og þeir heyrðu úr fjarska utan úr myrkri nóttinni einhvern kvinn eða hnegg frá hestum. Svo varð allt aftur hljótt, nema svalur gólu þittur í laufi. Jæja, þá eru við búinir að missa þá, dæsti Aragorn. Nú getum við hvorki fundið á nýja náðiðum. Við erum hesslausir nefn að þeir vildi vera svo góður að snúa aftur af einn kvötum. Já, já, já, við erum lögðum á stað fótgangandi og verðum víst enn að treysta á fætuna. Fætuna, umlaði Gimla, en ekki getur við eftir fætuna okkur, allra síst ef við nótuna á líka til gangs. Hann kastaði nokkrum sprekum á eldinn og lit fallast niður fyrir framann bálið. Fyrir fáunum stundum varstu ófáunlegu til að setja það bak róanskláðnum, saði Leikula slæjandi. Nú er engu líkar en þú sért að verða mesti hæstamaður. Mér sínast nú ekki mikla líku til að ég fái nokkur tækifært til þess oftar, saði Gimli. En eði viljið vita álit mitt, hélt hann áfram eftir stundarþögn, þá held ég að þetta hafi verið sárumann. Hver annar ætti þið að líka að geta verið? Heyrðu ekki orð Jómars? Sagt er að hann sé hér oft á sveimi í líki öldungs í köblinni hettu, þetta sagði hann. Og það væri einmitt eftir Sarumanni og allri læfisi hans að taka frá okkur hestana eða fæla og burt, svo við sittum hér eftir sem strandaglópar. Sjásætt býðu okkar enn meiri vandræði, markið bara orð mín. Við skal í marka orð þín, sagði Aragorn, en ég markaði það líka að þessi öldungur var með hatt en ekki hettu. Hittur eigi ekki Eva, sem þú segir að okkur sé hér mikil hætt búin, hvort sem er að degi eða nóttu. Samt er það svo að sem stendur getur við ekkert aðhafst annað en að kvíla okkur með að næði gefst. En nú skal ég vaka á verðinum, Gimli. Ég hefur líka meiri þörf fyrir að hugsa en sofa. Nóttin sílaðist hægt áfram. Legolas tók við vaktinni af Argonni og Gimli aftur þar og eftir og þannig leiði tíminn ekkert gerðist frekara öllungurinn sást ekki aftur og hestarnir sneri ekki tilbaka